Смисълът на живота Краят на юния От десетина дни сме в неракотворния храм при Седемте рилски езера. Тук имахме четирите годишни времена. Град, сняг, мъгли, дъжд. И ето! Сега имаме усмихнати сини небеса, тихо време и изобилно слънце. 9 часа сутринта е. Ние сме край второто езеро. Чува се шумната песен на водите, слизащи от езерата и от изобилните преспи. В тая приказна обстановка нова светлина озарява умовете, нови купнежи вълнуват душите. Започва се разговор с учителя. Въпрос. Кой? е изходният път от днешното положение. Всички като служат на Господа, светът ще се оправи. Сегашното положение се дължи на неизпълнението на волята Божия. Хората, като мислят, определят съдбата си, смисълта си. Всеки народ, който изпълнява волята Божия, има добро бъдеще. Време е да излезем от човешкия порядък на мисли и да влезем в Божествения порядък. Нисшето в човека трябва да се подчини на духовното, а духовното на божественото. Законът е този. Направи едно добро и хиляди хора ще дойдат подир тебе да помогнат. Намери една кофа и почни да поливаш градината и тогава много хора ще дойдат с кофи да поливат, Кажи една добра мисъл и други ще дойдат и ще помогнат за нейното реализиране. Великата любов и обич са реалността. Единственото нещо, на което хората трябва да се научат, е да обичат. Когато човек обича цялото битие, всички се ползват. Не бързай да знаеш какво нещо е житното зърно. Посей го и като израсне, тогава ще видиш какво нещо е то. Не питай какво нещо е любовта. Посея и като израсне, тогава ще разбереш какво нещо е тя. Въпрос. Какъв е смисълът на живота? Смисълът на живота е в вечното подмладяване на човека, а не в постоянното остаряване. А вечното подмладяване е в любовта. Вечното подмладяване е вечното осмислене на живота, най-хубавите неща, които човек желая, може да ги постигне, когато влезе в закона на вечното подмладяване. Като почнете да слугувате на любовта, ще се подмладите. Като почнете да слугувате на мъдростта, ще се подмладите. И като почнете да слугувате на истината, ще се подмладите. Любовта ни ще бъде канара о която се разбиват всички противоречия на живота. За всеки човек има приготвени големи съкровища, но те се пазят от настойници, докато той стане пълнолетен. Когато някой ти каже или сам си кажеш «Не съм способен», кажи си «Не», Способен съм. Бог ме е направил способен. Когато някой ти каже «Не си красив», кажи си «Не, Бог ме е направил красив». Когато някой ти каже или си кажеш «Не си умен», кажи си «Бог ме е направил умен». Ако някой човек те обижда, разкопала е градината ти. Какво лошо има в това? Това, което не те смущава, е реалното, а това, което те смущава, всъщност е сянка. Велики закони управляват живота. Този, който освобождава, го освобождават. Този, който ограничава, го ограничават. Ние се намираме сега в предверието на Златния век на човечеството. Това е тъй нареченото идване на Царството Божие на земята. Новият живот иде. Вярвайте в безкрайните възможности на живота, към който отиваме сега. Списание Житно-зърно. 1942 година. Книга 7.